Co se týče meditace v chůzi to jsem ještě nevysvětlil, jelikož všichni zde jsou lajici a chtějí meditovat tak, aby mohli žít více naplněným životem, měli více štěstí v životě a více radosti. A pochopení. Právě proto já spíše jsem, abyste v tervádových centrech, jestliže se stanete mnichy a půjdete do džungle meditovat, jestli někdo z vás se tam dostane tak vám budou radit, abyste meditaci na dech stále pokračovali v jakékoliv pozici, cokoliv děláte, nikdy nestratili ten dotyk dechu a stále u něho zůstali. Hm? Ovšem v denním životě to je samozřejmě neproviditelné. Hm? Čili je daleko praktičtější zenové pojetí meditace. Fúzi. A zinové pojetí meditace fúzy je právě založené na praxi v dělosti, že si upomínáme vždy jenom to, co právě děláme. Jestliže chodíme, se upomínáme chození. Jestliže vaříme, si upomínáme vaření. Jestliže jsme na záchodě, si upomínáme, že jsme na záchodě. A jestliže se sprchujeme, takže se sprchujeme. Jestliže si čistíme zuby, si čistíme zuby. Jestliže to děláme v děle, kvalita toho bude úplně jiná. Teď je jedno, jestli chodíme rychle nebo chodíme pomalu. Právě proto v zenových klášterech se chodí kolem sochy manžůšry. Chvilku se běhá, chvilku pomalu, chvilku zase běhá. Aby se jogi neupěl. ať je to cokoliv, hm? že tohle je správně, tohle je špatně. Jestliže začínáme myslet, tohle je správně, tohle je špatně, tohle je dobrý, tohle je špatný, no tak tam není zen. Hm? Aby tam byl zen, tak jsme plně přítomní v tomto momentě. Hm? No a jestliže chodíme, tak všechno ostatní, kromě chůze, je prázdnota a mysl se vyprázdní. A stejný při ostatních aktivitách. Jestliže se mysl vyprázdní, nemáme problémy. Všechny problémy přichází z mysle, která není prázdná. Hm? Čili všechny ty stupně, o kterých mluvíme večer, vlastně jsou e, v jednom momente. V jednom momente vidělosti právě v tomto momente. Hm? To je zen. Tomu se říká eka samskára, Samadhi, eh, samadhi jedné formace. Nemůžeme mít dvě formace dohromady. E V životě nemůžeme žít bez formací, ale my si zvykáme žít s jednou formací. Hm? S plnou koncentrací právě na to, co děláme. Hm? Tím pádem se mysl vyprázdní, a jestliže se mysl vyprázdní, pak my nebereme vážně naše myšlenky. Právě proto, že bereme vážně naše myšlenky. Je přímý. Je Prima zkušenost naší nevědomosti. nevědomosti po, nevědomost pochází z odpívání. no tak eh, myslím, že je daleko praktičtější pracovat na chození z touto perspektivu. Tomu se říká v zemových klášterech chůze tygra v písku. Ať už tygr chodí rychle nebo pomalu. Tady máme Macku. Mačku, Mačku. <laughs> tak Mario tyga, můžete se dívat, jak, jak chodí. Hm? Ale to je vidělost spojená s nevědomostí, protože čeká na myši, kterou by chytla. Vidělost spojená s pochopením prázdnoty. Hm? Je osvobozující dělost kočky chytající myši, není osvobozující, hm? ale její pohyby, z jejich pohybu koček se můžeme mnoho naučit, hm? co se týče dělosti v chůzi. Můžu se něco spýtat, konže a to samozřejmě te jako například vynikající hudobník, čo má úžasnou koncentraci, a okay, pak minimálně budeme jako potom mají deprese a tak dále. No, určitě umělci většinou mají právě deprese, protože jsou senzitivní a nevědějí, jak tu senzitivitu duchovně zpracovat, že? Tak oni jsou kreativní, ale přesto nenacházejí v tom naplnění. Pokud netransformují svoje vědomí v moudrost, hm? tak stále, jelikož jsou senzitivní, ti, co nemají koncentraci, nejsou senzitivní. Většinou senzitivní lidi nemají, nesenzitivní lidi nemají deprese, nemají strachy, různé obsese. Právě senzitivní lidi je mají. Ale protože nechá, nenachází východisko, Hm? tak umělci nachází východisko v kreativitě, ale ta tady je taž nenaplní. Když se například hlubník spojí k Ta je taž nenaplní. Ty největší umělci často ne ve středověku, kde si to spojovali umění s ideálem, jo? proto renezanční kresba to je jak nebe samo, hm? nebo takový bach. Jo? No ale potom Umělci vyvinou tu senzitivitu, ale nemají, duš, duševně nejsou schopní zpracovat. A z toho přichází deprese za depresí. Na ty největší umělci, často právě nejsenzitivnější, právě trpěli obsesema, depresema, depresem, Van Gogh a tak dále, těch případů je mnoho. Hm? A v Číně vlastně se vlastně robí umění a jako meditaci. No, tak to je ta tradice, v Evropě též, ale tím, že duchovní vědy šly do pozadí a e, umění se stalo pro e, e, soběstačný hm? umění pro umění, no, tak tím pádem to naplnění tam není. Je to tak? tak ty nejjemnější hudebníci tež byli sami deprese, mále a tak dále. Mm. I Rilke, Rainer, Maria velké, nejsenzitivnější básníci, umělci, měli velký deprese, ale oni to zpracovali uměním. Právě. Protože nemeditovali Kafka jaká senzitivita je no a k čemu mu to bylo. Zemřel v 30 letech nebo v kolik. No Ale všecko, co měl, to dál do toho, protože jinak nemohl tu senzitivitu nevěděl, jak upotrát. Kdyby se naučil meditovat, tak by to, tak by psal jinak. Pán Možná Miloš Kopecký, je to zážený příkladem, protože on strašně trpěl mami a ale takými strašnými, že myslím že každý poznáme toho skvělého herce už milo Miloškopecky, který byl úžasně vtipný a úžasně hrál, ale on vlastně na konci chodil na to javisko jako herec až po, po elektrošokoch, protože prostě strašné depresie má, a to nikdo nevěděl. To v Americe také, jde, ty největší hudebníci většinou skončí sebevraždou, depresem a drogama. To je právě ta chudoba duchovní kultury, která zaniká. Ty lidi, kteří jsou talentovaní, nemají to kam dát. A to, ta kreativita jenom je neuspokojí. Je to tak? Uhum. Takže keď jsou ty africké hudovníci, čo mají duchovní stránku, tak oni potom... Tam... No tak to mají větší srandu, no? <laughs>